Тоді, коли наручувала Романа, який якраз у той момент, коли він виходив із неї, і вона зненавиділа всіх, а особливо матерів і себе, бо вона щойно також стала матір'ю. Коли після того вона змушена була годувати Романа, носити його на руках, голубити, заспокоювати вночі, то постійно перед її очима стояла одна й та ж картина – замкнена хата, повна дітей від одного до десяти років. І ці діти кричать, пищать, просяться на вулицю, виглядають усі можливі зачинені вікна. І тоді Марія питала себе тільки одне, чому мама їх не вбила, якщо хотіла їхньої смерті? Чому не підпалила замкнену хату? Бо ця хата дуже би гарно горіла, справді гарно, з дитячими лицями у вікнах. Роман з'явився на подвір'я якраз на власний похорон. Заїхав на переповнене похоронним натовпом подвір'я, на коні і зареготав. Люди кинулись в розтіч. Роман дивився на процесію згори і реготав, бо всі ці люди здавались йому заляканими комахами. Він сказав, «Ви дурні, як малі діти. Та й діти деколи мудріші за вас. За селом таке саме, як тут. Нема ніякої чужини. Старші діди Почали плюватися і у гніві залишали подвір'я Палагіцьких. Молодші відійшли на безпечну відстань і стали чекати, що буде далі. Самотні жінки з дітьми обступили Романа із запитаннями. «За Замогуркою таке саме село», – казав Роман, – «а за ним ще одне і ще одне. Сюди так само, такі самі люди, подвір'я, хати. Я був дуже далеко, доїхав аж до міста». «Що це таке місто?» – питалися в нього. «Це дуже велике село, дуже велике. Там більше хати, на поверхів дев'ять. Дороги такі гладкі-гладкі, як намальовані. По тих дорогах не їздять фіри. А що по них їздить? Автомобілі. Що це таке? Таке як фіри, але без коней і з дахом. Їздить само. Як таке може бути? Мусить щось тягнути фіру». «Чи кінь, чи віл, чи людина?» «Не мусить», – реготав Роман. «Зараз техніка дуже пішла вперед». Останнє речення Роман почув від одного чоловіка в місті як відповідь на своє запитання. Як таке може бути? Роман подумав собі, що це універсальна відповідь на все те, що людина не може зрозуміти. Наступного дня відразу кілька чоловіків рушили на розвідку, повернулись і підтвердили Романові слова. «Там нема смерті», – сказали вони. «Там таке саме життя, як і тут, а в місті навіть краще. Кілька молодих сімей перебрались туди жити. Потім ще кілька». Подія з Романом поклала початок великої міграції. Семен Палагіцький закрився в літній кухні і кілька тижнів звідти не виходив. І він дуже жалкував за тим, що так і не вдалося похоронити Романа. І він дуже цього хотів, і незабаром його бажання таке збулось – «Бо чужина, – сказав Белесько, сидячи на своїй лавці під горіхом, – це все, що поза подвір'ям, і не треба так реготати Ромчику, і не треба так тішитись, бо іноді чужина маскує своє чужинство. Щоб ти втратив пильність, щоб ти перестав боятись, щоб ти навіть не встиг подивитись на неї і плюнути їй майже очі. Розділ сьомий. Ноги. Роман реготав, коли про це дізнався, що його забирають в армію, причому не в просто армію, а в Афганістан. Раніше про таке ніхто не знав, що треба ходити в армію. Здавалося, що до того, поки село не знало про існування міста, місто так само не знало про існування села. Коли всі про все дізнались, в Замагорку поволі почали приходити нові закони, дикі для розуміння, але неминучі. До Семена з візитом приїхало двоє чоловіків з міста. Вони зайшли на подвір'я і відразу перейшли до діла. «У вас, товаришу Палагіцький, тільки один син. За законом ми не можемо його послати, відбувати армійську службу в Афганістан. Там зараз війна, і ваш син може загинути. Але оскільки у вас лише один син...» Панове, відповів Семен, «нащо мені ще сини, коли й одного забагато?» «Так от, ми прийшли питати у вас дозволу відправити вашого сина в Афганістан». Там зараз дуже складна ситуація. Ця країна потребує нашої допомоги. Семен не розуміє слова «країна». Він навіть не зміг би вимовити слово «Афганістан» за першим разом. Якщо хтось так сильно потребує допомоги, то нехай Роман іде.